«Не бійся», – сказав тихо, виганяючи з голосу тремтіння, «Не пропадемо, зараз нагріємось». «Ага!» – голосно. Негодно стриматися ця котіла зубами Наталка у геть мокрій одежині, но являючи, як вони здобудуться тут хоч на якесь тепло. «Сідай сюди», – підказав рукою Павло, допоміг їй притулитися спиною до усердя стіжка, і заходився укривати дівчину насмиканими жмутами сіна. «А ти?» – неслухняними губами спромоглася спитати вона. «Я теж?» Він у біля Наталки і так само вговнувся в сіно. Вже не тепле і не таке пахоче, як спершу. І тоді щось підказало їм єдиний вихід із крути, без якого вони ніколи не вернули б собі спасенне тепло. Спершу Павлова рука знайшла Наталчину – то сама, котра недавно тіпалась у пропасниці, а тепер поволі затихала і позбувалася холоду водночас із Павловою. Далі вони обернулись одне до одного і притислись так, що між їхніми тілами зовсім не лишалося простору ні для ниточки висушеного трав'яного стебла, ні для холоднечі, ні для чогось ще. Лежали затерплі й розгублені від такої небувалої близькості, майже не дихали і не зчулися, як стало їм тепло й добре. І нажурилися, що десь там удома побуваються за ними матері, не знаходячи собі місця і не знаючи, де їх шукати серед глупої, мокрої від дощу ночі. Були собі удвох. Мокли, притулені до стяжка велосипеди, зачайно пережидали невщухну зливу, невидима в темряві пивиха. І Наталка раптом заспівала колисково, Ой лю лю лю лю ой лю-лю-лю-лю, маленький папирушку, мама ті знайшла, мама ті знайшла, як полола петрушку. Ой лю-лю-лю-лю, ой лю-лю-лю-лю, маленький папирушку, мама ті знайшла, мама ті знайшла, як полола петрушку. Зажурилася, зажурилася, молода удівенька, що не скошена, що не скошена, зелена дібровенька. Чи жито жати, чи жито жати, чи солому в'язати, чи замужити, чи замужити, чи дитину колесати? Павло той геть дихати перестав. Наталка скінчила пісню і аж тепер збагнула її недвозначний, навіть провокативний, як на становище, в якому вони опинилися з міст. Чому вона пригадалася їй саме тепер і тут? Який нечистий смикнув її за язика? Вона злякалася, що подумає про неї Павло. «Чи заможи ти, чи заможи ти, чи дитину колисати. Відлунням накочувались на Павла останні слова, змушуючи уявляти, що це ж може співатись і про них, адже зараз ніщо не заважає їм переступити межу, за якою можливе і заміжжя, і колисання дитини. Ця думка зблиснула і пронизала мозок, знерухомила все тіло до повної затерплості. Павло почав боятися самої присутності її в розпаленій, розхвиреній свідомості, але що більше намагався позбутись її, то навріпливіше вона угніджувалася в його думанні. І враз Наталка здалася йому дорослішою за свої літа і за нього, Павла, здалася мудрішою, ніж він про неї досі думав. Вона співала для нього. Як для малої дитини, жаліючи його і голублячи піснею. Аби геть не розчулитися, сказав, Я такої Колискової не. У нас таких не співають. Мене бабуня Лесі навчила. Ти знаєш, хто такі лемки? Ні, а хто? Моя бабуня з переселених лемків. Це дуже довга історія, колись розкажу. А паперушко. «Він хто?» «Зараз паперушко, ти. До кого колискова співається, той і паперушко. Хочеш спати?» «Не знаю. Тобі не холодно?» «Ні, і одяг майже висох». Згадка про одяг вернула їх з короткого забуття, нагадала, де вони і як тут опинилися. Їхня увага знову перекинулась на безперестанне і неослабне шумовиння дощу, що його приймала на себе і озвучувала Брезентина на верхівці стіжка. Думали про свій надійний полон, з якого негодні були втекти, бо й утікати не мали куди. Ніч із дощем об'єдналася проти них, і залишалось єдине – перебути і переждати. «Що мені завтра буде?» Наталчин голос здригнувся, і Павло, жаліючи її, втішаючи,